Byli jsme no. na zemí Čunde. Ty vole, ale to bylo fakt mnáct, ty vole. jsme byli Začátkem celý víkend, to bylo paráda. Určitě no, celý víkend, přijeli jsme tam v pátek, na vináče. No, to spali jsi... jsme do soboty, ne, ne, ne, šli jsme do hospody, jsme do, do trávníků. No, ale to je jako flák cesty, vole, mrzlo jak ty vole, no. vole vězdy svítily, ty vole. Jsme se požrali a spali jsme v sejmíku, tady byl tu No, a měli jsme všechny vědě. ty věci, vle, v, v, v, v, v, sklepě. ve a my jsme spali vole v tom sněhu. Jsme měli ještě sárnu a Seník, sněhu. Říkáme, my čuráci, my taháme ty vole, baťohy ty vole, a kajematky, a deky, a spacáky. A pak v seníku vole taky, jak jsme šli vole, jako z hospody. Prostě jsme vlezli do A Ráno jsme se vlezli sněhem, ale pak, když jsme vyšli, jsme z toho seníku, A to muselo být do jako koření. Aby klepalo to bylo všude. Ale spalo se, jak je to. Teď že máš před sebou tak mete sena. se, na, však, abys měl metesena sena nad sebou. Změl v kůle, přes, přes dešku, vle, aby tělo to neštípalo. Vle. A chrápali jsme, jak miminka tyhle vseníku, tyhle. Jelení nepřišli, nebo nevíme, vle. asi ne, ale Haver chrápal. A pak jsme ráno vstali. děláš prdel ze mě. Ono, a jediný může tohle. A Ávran No, to to Ale máte ten vždy... česnek. No asi tam byli někde, ale možná už se snědli, já nevím. Je no, docela hodně, se jí hodilo včera do toho. Ale možná by tam měl být ještě. Když tam nevíc? není, tak není. No. Ořenovka a cibule. Hmm. Tohle byl jediný česnek, co máme. No. Hmm. Hmm. Čím nahradíme česnek? Cibuli. Česnek nenahradíš ničem přece. Cibuli. Cibuli bych tam nesadal. No, dávala se, no, takhle. No, ale faktá mič. Sůl, sůl, vegeta, tyhle ty věci. No. no a chrápali jste v seníku. No a, a v ráno se zbudíme dopoledne, teď jsme museli jít dělat do sliků, ne? A, to, v létě to bylo v létě nebo v zimě. V zimě? To bylo, vím, že to byl pátek 13. No, tyhle. A proč do slipu? Protože jste se jako to No to, co se to, to si měl úplně všude ty vole. Po té noci ty vole, to si měl fakt se úplně všude. My jsme tam fakt vole, vylezli z toho seníku a musel se tam vole do slipu a všechno vyklepat, vole, protože to, to se nebylo bylo úplně všude ty vole. Ale spalo se tam úplně nádherně, ty vole. jsme říkali, my kokoti, jo, ty vole. Pacáky do vlákna ty vole, anterana, tý vlákna, něco všechno ty vole. A pak tady chrápeme v seně vole. Všechny tu bagáž, vole, všechny ty nádobí a všechny tyhle ty spacáky máme tamhle ve vináči, to tam blzne přes noc. A vstali jsme, vole, nevím, bylo deset ty vole, prostě krásně jsme se vyhajali. No, tak jsme zase došli tam, no jsme upekli kuze, asi, viď, na no. brane, na vináči. No. no a pak zase, co budeme dělat, no tak půjdeme zase do té hospody. A už jsme si říkali, už si zbalíme jovnou ty spacáky a všechno. A stejně budeme no, spát zase v tom sedníku. No ty vole, jsme se tam použelili, ale je úplně ukrutně, víc. Ukrutně tam slyšel, vole, protože... Když jsme začali tak nějak popíjet, vole, tak nějak jsme se rozezáli. A on byl vole, prostě let na silnici. Když jsme slejzali ty vole z toho Milštejna, kolem toho sedníku, kde jsme se nechali ty bágly, tak jsem se hned hodil záda hmm. a ještě zastřízli, víc. Kam ty vole, to je v noci začal chumelit, vole, takže ten let, na ten let vole na tu zledovačelou silnici, na pat 20 čísel vole prašanů. No, 20 ne, 10 čísel prašanů vole. Ale to bylo nějak no, 13. prosince. No, jako, bylo jako třeba ale byla ale. zima ledovská, ty vole, prostě, to bylo máky sněhu. My jsme přišli do ty nás tam obletovali, já ji u no. a tam. No, do nás se dali, vole, přišlej, vole, sůstavu s toho zámečku, ty vole, v trávníku, vole. Už se nějak nepamatuvalo. ty vole, no, my jsme začali, ty vole, no, kaftě začalo. Hav, hav, hav, hav, kikiriki, vole, naočelilo, ty vole, božalí, jak prsatáv. No, my jsme tamhle celou dobu kukehali a štíkali, ty vole, ty vole štíkali ospodě, jsme vole. Ně, vole, ten nás vyhodil, ty vole, už prostě, vole. Tak jsme tam halekali. My jsme vylezli do Halekali ty vole A tam, hospodou, tam jsme zjistili, že je krásná ozvěna. No, to se muselo využít. Mm, no. no, tak jsme tam asi hodinu lehali, halekali. Když no. ten, ten penzion kámíku, jak je. No. No, no, no, no. Tak tam jsme halekali. Pak jsme se nějak objali a ty schody, jak jsou tam, ty jsme si jeli popadali. No. Vole, to jsme si natloukli hned tam. To bylo vole, vole. Všechno to zmrzlo. <laughs> to na, na tom bo. ten poprašek, ty vole. Takže jsme se vole pláceli, pláceli. Mm. A jsme byli ožalí, když jsme spadli do Příkopu, no, a říkám ty vole. No a ty si spadl do Příkopu, to jsme spadli jeden to jsme přes spad... druhý jol, jo. ty jsi spadl přeze země. a no, říkám, nějak, a je kole, to v do Almady, ty vole, no, do závěre, A ty, ty kotníky vole. měl od mládí, ty vole v prdilej, já říkám, zvr... asi mám zvrklej kotník, je to v píči, ty vole. Jsme se vypazili ty váhodu, jak jsme byli nachcený ty vole. Fok jak belíci ty vole úplně se ty vole. Já říkám, a je to v hajzlu vole, hele, nic nedělej ty vole, zvrklý kutník, to se srovná ty vole dáme to dokupy ty vole. Oh, hmm. No, ten nelení to narovnám jo. A šánce a... mu tu nohu a udělal ksus, ksus takže mi urval v obě ty kosti nad kotníkem a v kotníku, co šlo, vole, bylo dolámaný. Já jsem začal zvát, on mě začal dusit, ty vole, ať nezvu, protože to vůbec velice a odešel do prdele, ty vole, víc. no pak jsme se, počkej, ty se... A já jsem se plazil zpátky do hospody, jak ty vole, to mraze, teď jsem měl no u vole... já jsem se vole. pak naracel, vole, protože vím, že jsme u tý hospody byli, jo, smrde, ty vole, debotě, vole, Debo vole nakrmím kudlou, ty vole, normálně, ty vole, to byla taková bolest, ty vole, vole. Mlužil, a já jsem boukal, strachný, ty vole, nevědě. na ty dveře, vole, ten tam, vole, nikdo neotevřel, samozřejmě, víc, tak jsem se zase plazil na spátek do toho seninku, ty vole, tam jsem si sundal tu botu, no a ráno to bylo hrozný, no vím že, že se tam pamatoval, tjvá, ještě no vím, udal že jsem udal pěstí, ty vole, že jo no Vím že jsem tě tam dával mě... do toho seninku, ale protože jsi Vám tam nevylez, ne, ne, ne, já jsem tam vylez jsem ty sem, píčo, jsem ty už tam chrápal dát. ty vole, ne, tam jsem ale ty vole, <laughs> nedával, já jsem tam les, ty jsi tam dál, chrápal, o... ještě jsem ti dal pěstí vole, jak jsi mě nasral, ty vole, že se na mě vysral Já jsem, <laughs> vysral. jsem do toho, do těch vole. Ne, vyníst, ale. ale ráno jsem ti říkal, protože jsem si sudal tu botu vole, a říkám ty píčo, teď mě musíš sníst vole, hodit na něco vole, podněmač ten kotník je úplně v hajzlu A botu už vejt, to oteklo ty vole Teď celý to se nám volá. Jožíš, šumoriále! Jo! <laughs> Pardon! <laughs> <laughs> tak To smrdy, jdpejmem, je to, co Je to z tam, ty na nalem to. Tám, tyvo, do, no tam je. To babovky. A to je Držou. <laughs> Když mluvím o zbožníku. Nejprosím <laughs> tě, tě, ubrou se, ještě no. spoustu. No. Souhlasím? Tak zaboval bolest, ten jsi ještě s oktávkou, ne, tvůj fotr? Mám to chvíli, Ne, já nevím. No, no, pak, škodůvku, pak jsem vlákl. tě táhl na igelitu z, no, no, z toho toho, toho, toho víš. Ten zmrzlil nás, víš. nějaký lůžko udělal ty bolest těch spacáků a z igelitu a táhl jsem ho dolů, víš. On ty ten zkučil, protože vole, na to mi genetou cetilt každou heudou, vid, bo ležel, na tom, a já jsem oták, tí vole. Tečel okolo ten, teď jednou voleca, směl vole, ty vole, mazliná ten. Co to bylo jako v ten tenka. máme drahou ká... zmrzlé roly. No, tak ten jel okolo, ten na nás koukal vole, neco. Tečela byly novinky, ty vole, to nikdy nejezdilo ty vole. A tam najednou se to vozvalo ty vole v lesích, ty vole na naději, Boj, ty vole mezi pašťalupa man. A chtělo mazláš až ale. A to ten svíňák, a stejně nevole, nás minul. A nic ty vole, co si vůbec nikdo nevšímal ne, ty vole, já jsem ho táhl ty vole na to. A teprve když se vracel zpátky, nepadal ani Nanook ty vole, tak, tak vole zastavili jako jestli jako potřebujeme něco vole, jsem ne, jsem... Ne, protože jsem viděl, že tam je, tam je byla telefonní budka tenkrát, jo, to, tam byla telefonní budka, takže jsem měl kartu a volal jsem domů tátovi, vít vole, po nás přijede, No Ale ne, z toho automatu. Jo, jo, jo. No a ty ho kvospodě, vole dělali jakože že nás vůbec vymezná i ty A jsou tady no, ty, vole. No, ty no. vole. já jsem tam řehoval ty vole, já nevím jakou dobu ty vole. A nikdo mi nevodnil v tom penzionu a říkám, zlomil jsem si nohu ty vole. potřebuju sanitku ty vole bouchal jsem tam na dřez. Zase tam řehoval ty vole, asi hodinu vole. Pak jsem musel utrhnout ty vole, já, jsem, já už jsem se na tu nohu nemohl postavit vole. Ten byl už v prdeli, ten už krápal v semínku, já jsem říkal já musím urovat nějakou plaňku hmm. z plotu, ty vole, fakt jak meresef, vole. Teď jsem měl žený, ty vole, takže do dneška mám omrzlý ty prsty Je. na obou rukách, se mi vždycky slíká v letě ta kůže, hmm. ty vole, z toho, vole, vítě. No, nádhera, no. A pokud nás přijel táta, a to jsme jeli rovnou, ne, hmm. vlastně, vysadili jsme tě doma. Jsi umyl, vole. Roci. Já jsem se musel, vole, z toho Sto sena. Kentusu, viď, vole, protože... On vás... nikdo nechápal, viď, vole. A on mě pak ves, vole, na no, chirurgii do Lýpě, tyhle. No, pak jsme lípě, ještě líp, tě, jo, jo. Ne, my jsme se my jsme stavili na pohotovosti v boju asi, a tam vám řekli, rovnou, vole, ty Lýpě, no, vole. Jsme, jo, do no, Lýpě, na Chýru. jsme jeli, no, a tam už rovnou se nějak podsteptali na nic, <těk> tam vidíte? My, no, to se ptali, jestli něco, něco, a říkám, no, něco jsme, vole, ráno, nějaký, vole, kofolu a tohle a z Darkohozu vole, oh, My to be. srovnali, oni už se tam, vole, jak viděli, ty rengeny, je, yeah, to musíme srovnat a tohle. Já doufám, že ne zažívá ty vole, <laughs> ty vole, to byl úplně okay, vyřízený, ještě to koupání, ty vole, v té vaně u babky, ty vole, vy, to jsem byl mm. u matky. Počkej, ty, to se to vlastně stalo jako večer. No v noci vole, to bylo Pak si spal v tom sedníku no. A pak jste když jste Až do dvě... jeden, já no, volec dopolíčky. Tenho jeden večer mi dávali narkozu v lípě. No. No. Odpoledne no někdy. No. No. A jediný, co on zek, ten píčů, ty vole, hlavně neříkej vole, že jsem ti to udělal já vole. To bylo jeho se... slova vole. Ne to říct do té ne... nemocnice, ty, já jsem říkal hlavně, abys neříkal, že si že se ti to stalo že jsi chlastal, bole, protože to by vole byl. další. Ne, vole hlavně mě nespoju s tím jménem, ne, že jsme chlastali, protože to oni ještě cítili že ten chlast ještě nebude, šel Pomalu, vole, ale hlavně, já bych bole? ho nespoval, aby sto, aby to neměl procesor, vole. Tak, to ne, vole to ale ty vole kaptane ty vole. Ale je to dobrý už je vole, je už te je zažehlený ty, ty, ty vole. No, to je vole. A po se, ty... se zažehlilo vole? Hele, kdyby jsme to dali Ondro tak se. Jo, samozřejmě. Ale říkám nikdy nic vole, prostě bylo takhle prázku vole, vyhrát je zlámáno, to bylo úplně brutálně, jsme se, bože, vole. My jsme tam pak ok, haly ty mňostíkali ty vole. To byla náter vole. Já vím, že jsme byli z týho hospody a pak vím tak jsme si jeli ty schody, vole, po zádech, ty vole, no to bylo, no a pak, pak to, no, pak jsme spadli, vole, spolu do tý zádech, no. a to vím, to byla taková změť, vole, nebejde, nevěděl... no, já měl od mládí vole, nebo od dětství, vole, ty kotníky zvrklý oba dva, ty vole, že jo, no, ale vole... já jsem, vole, říkal, no, ale čo, to je, z to, z to, jsi vole, jsi vole, já ti to tato najudnám, ty vole, ale já máš to najudnám, ty vole, ale já ti to bylo vole, ale já ti to najudnám, ale ten sedník už dneska ani není, ale jak přišlo toto jednáno si tě oboma rama, tak to tam to smetlo, vole, Tak kapušlo, to tam se zemí vole a sedník už je v praví. Ale bylo to krásný, no